kawafundisha vijana hao si wajibu wetu lakini siku ile nilikuwa sina hakika lakini baadaye nikafatu juzi nika na FIFA kwamba tumepata eh, malalamiko ase ikambia mimi ushauri wangu ni kwamba subirini ili tupate uamuzi wa review kwa sababu ni watakaa kesho yani kwa maana ya jana kwa jana uamuzi ulivotoka tulivyokubaliana kupigana jioni nika nikawaambia kwamba uamuzi ni kwamba chombo kile hakiwezi kufanya hivyo nikaambia wakubwa wale kwamba na, na huo ndio uamuzi sasa wetu wa mwisho hapa kama kama TFF kwa mujibu wa kanuni yetu. Um, kweli tukazungumza na wakaniambia nieleze consoni yangu nikawambia consoni yangu ni moja e, kwamba tayari nchi yetu imefika mahali ambapo kuna hiyo dhana ya kuto, kuto, kuto, watu kutendewa haki na nia yetu watu watendewe haki nia yetu sio nani afanikiwe hata kidogo nia yetu ni kwamba lazima watu waonekane wamesikilizwa eh watoe maoni yao. Kwa hiyo ushauri wangu ulikuwa kwamba kama mnaweza ningefurahi sana mkatuma timu ya watu. Wakaja sababu tena hakuna hakuna chombo kingine hapa ambacho kinaweza kika shughulikia Tumeni timu ya watu ije izungumze e, na hao waliowao walolalamika wana, wana, izungumze na vyombo vyetu izungumze na wale ambao wanaona wanastahili ili baadaye mtoe ushauri wenu namneni sana kwa sababu nilisema kwamba kama kama tutakwenda hivi tukafanya uchaguzi katika hali hii manayake tunakipeleka chama kwenye mgawanyiko kabla hata hata hakianza na, na mpira ni mchezo ambao unataka support ya watu unataka umoja. Kwa hiyo kwa hiyo jana tukazungumza na kwamba watakaleo leo leo. Na wangeliweza kusema hapana kwa sababu ni wabuzi ni wao. Lakini kilichotokea ni kwamba umetuandikia barua ambayo utapewa ambayo inasema mambo mawili kwamba moja FIFA itatuma ujumbe kwa watu kuja kufanya assessment katikati ya mwezi ujao mid-match baadaye hapa na information officer watawasomea na kwamba kwa, kwa sababu hiyo wanashauri kwa nguvu kwamba mkutano mkuu usifanyike kwa hiyo position ya sasa ni hiyo kwamba ile huku imeshakusha sasa hivi kwa ya jambo hili iko wapi? Ilipo sasa FIFA watakuja e. kuja kuzungumza na wafiska then baadaye watsaidia kutushauri nini cha kufanya. Kwa maana hiyo sasa wakati huu basi ule mkutano usifanyike. Sasa kama ninavyosema katika mazingira ya kawaida hiyo ni habari ambayo kaimu katibu mkuu angeweza kaeleza lakini nimekuja kueleza hapa kwa sababu nataka sana sana Tubakie kama tulivyokuwa katika kipindi chote hicho. Malumbane yale ambayo hayana maana, maana kumekuwa na marumbano sasa hivi ambayo hayana maana hata kidogo. Hayafanani na mpira hata kidogo. Kwa hiyo sasa hivi madhari wanakuja Ndiyo nilimesema juzi, nilisema kwamba tafadhali basi. Hoja zile zipangeni. Siku na hoja Nyingi Hawa hawana hoja na mimi nadhani pangeni zile hoja eh sio kija mwambie aheshimu FIFA ni chombo cha juu <coughs> Nabashukuru sana wa mekubali, sababu, kwa sababu wamekubali kwa sababu walikuwa hawana sababu wanaanaanaanaana shughuli nyingi sana za kufanya Wana shughuli nyingi sana za kufanya kwa hiyo nimefurahi sana kwamba mkubali na hiyo maana yake ni kwamba wanajali kile ambacho kinatokea hapa mbali. Za baada ya kusema ah, na a mimi na kitu kabisa kwamba itatwaidia kuua ile dhana kwamba kuna mtu wanaonewa wakati ambapo so far hakuna evidence yoyote ile kwamba kuna mtu anaonewa. Kuna evidence. Kuna speculation kwamba watu wanasema labda hiki labda kile lakini hakuna. Na, na hatuwezi kuendelea na, na, na dhana hiyo na wasiwasi huo. Ah ah. Subiri. Nani waungwana hawa watakuja? Watawasikiliza ni independent. Watakuja wenyewe wataleta watu wao, alafu atatashauri nini nini chakufanya. kufanya. Kwa hiyo naomba labda niungane na, na wenzangu wote na kwa niaba yangu pia niwashukuru FIFA kwa waungwana huo. Um, sasa mimi nadhani sio siko peke yangu, tuko wengi tu ambao tulikuwa tumeipangia kwenye kwenye kwenye dare yangu nilisema tarehe 24 siku ambayo <laughs> una hand over na nilikuwa natarajia kwamba kutakuwa na debate nzuri sikutegemea haya tegemea kwamba ungekuwa na debate nzuri watu angezungumza watu angepigana pura mwe pale pale ushinda angepiga vigelegele alafu alafu tu chombo hiki e, Kwa kobati mbaya haitakuwa hivyo sababu tarehe 24 kutakuwa kuna mkutano elective lakini na hakika sasa bila baada ya wa hizi wapenzi wa mpira wataona damira yenyewe wataona huku tunakukwenda maana baada ya hapo tena kama kuna mtu bado atasema kuna mtu anap, anap, anapendelewa kuna njama kana ni atakuwa sio mtu sio mtu wa mpira kusudi yafanyike hayo tupate uongozi wetu uongozi wa mpira ukianza vibaya ni hatari ni hatari kubwa lazima uanze vizuri uanze na miguu yote miwili e, Watu lazima wazungumze kwenye kampeni lazima watofautiane lakini unatakiwa mtengeneze process ambayo mkifika pale mwisho basi yule anayepita ana ana shangiliwa watu wanompambatia watu wana wanaahidi wana kusaidiana kwa sababu, kwa sababu ya mpira sasa mimi na hakika hizi litatusaidia tunazo tukachelewa mwezi moja, lakini kuchelewa mwezi moja au miwili kwa jambo la kuweka misingi hili nadhani nadhani wala sina nalo <coughs> na hakika wapenzi wa mpira mtatunga mkono na ni sana msaada wenu ya yale yale mazungumzo ambayo hayana maana mtusaidie sisi wengine hatuna njia ya kusema kama sio kupitia kwenu mazungumzo ambayo hayana maana kabisa kabisa kabisa hafanani na mpira hata kidogo mtusaidie niromba ni niishie hapo na niwashukuruni na kama kuna swali swali au mn